І тікав, перше ніж Дадлі здогадувався, що йому, власне, сказано. Якось у липні тітка Петунія повезла Дадлі до Лондона, щоб купити йому шкільну форму. І лишила Гаррі в місіс Фік. Стара цього разу була добріша, ніж завжди. Виявилося, що вона зламала ногу, перечепившись об котрогось зі своїх кутів, тож тепер уже менше панькалася з ними. Вона дозволила Гарі дивитися телевізор і пригостила його шматочком шоколадного торта, що, здавалося, пролежив уже кілька років. Того вечора у вітальні Дадлі показував родині свою новісіньку форму. Хлопці зі школи Смелтінгс одягалися у темно-бордові куртки, жовто-гарячі бриджі та пласкі брилики, що мали назву канотіє. Крім того, ходили з вузлуватими ціпками, якими билися, коли поблизу не було вчителів. Вважалося, що ті ціпки мають підготувати їх до майбутнього життя. Дивлячись на Дадлі в новеньких бриджах, дядько Вернон зворушено признався, що це найщасливіша мить його життя. Тітка Петунія розплакалася і сказала, що не може повірити, ніби це її маленький дадечок, такий він тепер гарний і дорослий. Гаррі намагався не бокнути ані слова. І навіть побоювався, що йому трісну требра так сильно він стримував у собі сміх. Наступного ранку, коли Гаррі прийшов снідати, в кухні стояв огидний сморід. Здається, смерділо з металевої балії, що стояла в раковині. Гаррі Підступив ближче. В Балії у сірій воді плавала купа якогось брудного ганчір'я. «Що це?» – запитав він тітку Петунію. Тітка, як і завжди, коли Гаррі насмілювався щось запитати, стисла в уста, але таки відказала. «Твоя нова шкільна форма!» Гаррі ще раз зазирнув у Балію. Ох, зітхнув він, я й не знав, що її треба замочувати. Не верзи, дурниць, гримнула на нього тітка Петунія. Я для тебе фарбую деякі старі речі Дадлі в сірий колір. Коли закінчу, буде така, як у всіх. Гаррі дуже засумнівався, але подумав, що краще не сперечатися. А він сів за стіл. Намагаючись не думати, який він матиме вигляд першого вересня. Напевне, як у клаптях старої слонячої шкури. Увійшли далі й дядько Вернон і аж скривилися на той жахнющий сморід від нової форми для Гаррі. Дядько Вернон, як завжди, розгорнув газету а Дадлі вперіщив по столу своїм шкільним ціпком, з яким уже ніколи не розлучався. Усі почули, як клацнуло вічку для пошти і впало кілька листів. «Дадлі, принеси пошту», – сказав дядько Вернон, не відриваючись від газети. «Нехай Гаррі несе». «Гаррі, принеси пошту». «Нехай Дадлі несе». «Дадлі, а ну дай йому тим ціпком!» Гаррі ухилився і пішов по листи. На килимку біля дверей лежали три речі. Поштівка від Вернонової сестри, тітоньки Мардж, що відпочивала на острові Вайт, бурий конверт із рахунком і лист для Гаррі. Узявши листа до рук, Гаррі став розглядати конверт, а серце його забриніло немов струна. Ніхто, ще ніхто ніколи